Kohtus on lahutusprotsess. Kohtunik küsib soliitselt meeste rahvakäest, miks pärast siis lahutad? Mees ütleb, ta ei sobi mulle. Selle peale tuused tagantrejast püsti häm ja karjub. Mis? Kõigile teistele sobib ja nüüd järskus sinule ei sobi?